Du lyssnar på Tolkning pågår och idag pratar vi bland annat om nattvard, krusiduller och att saker inte är antingen eller utan både och. Och det här gör vi utifrån texterna för skärtorstan. Och nu börjar vi. Idag är det jag, i Davreland som sitter här och tolkar tillsammans med diakonen Maria Josefsson. Och den här gången utgår vårt samtal från Markus Evangeliet, kapitel 11, verserna 1-11. Okej, okay, då är det alltså skätorsdagen. Det är ju mm. snart april. Liksom. Ja, precis. Det, är det går konstigt. jättefort. Ja, verkligen. Men mm. visst är det, Markus serien. Ska vi dubbelkolla vi det här? Dubbelkolla, ja dubbelkollade bara för säkerhets skull. Jag har kollat men det är alltid skönt om någon annan ja, också. Ja men det är lika bra att trippelkolla. Mm. så på sånt. Ja jag med. Från och med men första först advent, advent år 2016 årgång 3 och Markus Och då har vi Marcus, skär torsdagen det nya förbundet. Mm. Och, det är stora dag. Precis. Mm. Och därför är det ju bra om, om du kan läsa den här texten det gör jag första dagen av det osyrade brödet söktid, när påsklammet slaktades, frågade lärjungarna Jesus vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig då skickade han iväg två av dem och sa till dem gå inte till staden där möter ni en man som bär på en vattenkruka, följ efter honom och där han går in ska ni säga till den som äger huset Mästaren frågar Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum på ovanvåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg och när de kom in i staden fann de att allt var så som han hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de tolv Medan de låg till bord så åt sa Jesus Sannoligen En av er kommer att förorda mig Han som äter med mig Då blev de bedrövade och frågade honom Den ene efter den andra Det vill inte jag Han svarade Det är en av de tolv Han som doppar i skålen tillsammans med mig Människosånen går bort som det står skrivet om honom, men ved den människa genom vilken människosonen blir förråd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa Ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem. Och de drack alla ur den. Han sa det detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannoliken, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Ja, Maria. Mm. Första... <laughs> Första spontana... Tanke, när du läser just mm. den här texten av Skärstorsdagens alla texter? Jag tänker att det finns det där stråket av gemenskap även i den här texten. Även om den inte är... Säga den, kanske, den som jag som diakon mest tänker kring Skärstorsdagen är ju den när Jesus svetar fötterna. För det är ju där diakonins liksom vagga finns. Mm. Men även den här texten tycker jag handlar om, om gemenskap. Och om den inbjudan till gemenskap som Jesus ger sina lärjungar. Även här. Alla får vara med. Han vet ju vem som förråder honom. Men Judas inbjuds att fortsatt vara med vid den här stunden. Han får liksom en andra chans på något sätt. Den fria viljan. Även om han är, är lite hård mot Judas. Mm. Vi den människa... Eh, nu ska vi se. Det hade... Eh, ja, precis. Mm. Eh, Veden människa. Ja. Genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Mm. Ah, det... Ibland ska vi det i ja. oss, tänker jag. När vi står inför ett, ett val. Sådär. Men det är fint att du vänder på det, Att han får vara med ändå, Judas, i gemenskapen. Mm. Han får ändå vara med i måltidsgemenskapen. Han ja. får vara med och stoppa Precis. Och, ja. Ja. Men Jag tänker lite det som du den här bönen du bad vid gudstjänsten vi hade. Ingen stänger du ut och ingen stänger du inne. Alltså det, det är den här Jesus har inbjuden till den här gemenskapen oavsett vilka vi är. Mm. Och det är det som är så stort med nattvarden. Mm. Eller hur? Mm. Att vi bryr oss inte om vem du är som Nej. kommer dit utan du får bara komma. Och jag blir så arg. Ibland har jag liksom hört någon eller läst något där att att någon har blivit kanske nekad mm. att ta emot nattvård eller blivit tillfrågad att eh, är du verkligen döpt? Mm. Och jag vet inte liksom om man har läst någonstans om det har stämt men när frågan, alltså det är ju helt emot Ja visst, emot Tänk, allting. Ja, även om det står så kyrkoordningen. Ja, jag ja. vet det, men ja. å andra sidan kan ju nattvarden vara ett sånt där första steg att Precis. komma med mm. i en kyrkogemenskap mm. Mm. eller ett sökande till Gud och, och att sen då någon alltså, ja. säger nej, så alltså är du inte döpt. Nej, men då får du inte, nej. du får vänta tills du blir döpt. Jag brukar tänka på vilka som var med i den här första nattvarden. Alltså mm. vilken brokiskare människor mm. i alla åldrar med alla liksom livserfarenheter och unga och gamla och tullindrivare och då förädare och alltså allt mm. och alla fick vara med. Mm. alltså det, det är ju en bild av, av nattvårdsgemenskapen tänker jag som är väldigt stark och som vi aldrig någonsin får glömma oavsett vad det står i kyrkoordningen om jag ska vara helt ärlig det så. får man gärna vara mm. och jag håller med dig <laughs> i somras ja. var jag med om att mitt barn blev nekat eh, vinet mm. eh, så eh, det var inte i Lundstift kan jag säga. Mm. så jag blev ja. hur reagerade ditt barn? han blev jätteledsen han fick gublaten men fick inte doppa. Eh, och då eh, sa jag tydligen väldigt högt enligt min mamma. Så det tydligt hördes tydligt i, i kyrkan. Att om inte nattvården var för mitt barn så var det inte för mig heller. Mm. Och så bara gick vi. Oj, vad ja, mm. bra att den ner foten ja, jag blev där. så arg. Jag hade ja, för... diakonablemet på mig dessutom så det blev en väldig markering. Ja. Så låt barnen komma till mig. Ja. Liksom, svårare än så är det inte. Jesus gör det inte svårare än så egentligen. Nej. det är bara vi som krångla ja, till det sådant. Precis, för att det var ju en, en måltid i goda vännerslag. Mm. Alltså det var mm. ju inte. Det var ju bara det. Ja. Alltså de satt och åt mm. tillsammans. Mm. Sen så hände ju något väldigt speciellt, såklart. Och, och, och så. Men det var ju bara en måltid och det är ju natt vad den ska också symbolisera just den här gemenskapen mm, och mm. de här fina orden, vi har att nattvardsbordet raserar alla, alla gränser mm. och, och, och det finns inget vi och dem det finns bara ett vi och, mm. men att då neka någon eller sätta hinder för någon det, det går ju emot allt ja. men här låg de till bord så det bekvämt och ja, ja, drack vin och allt vad det är liksom. Och så gör vi alltså vi har gjort det lite komplicerat tycker ja, jag. Det håller jag helt med om. Och det här jag, vi pratar om, jag pratar med några mer, några, några präster som har varit präst längre än vad jag mm. har varit. Eh, just kring den mm. att det här med dukandet att det är en sån det är nästan som man blir nervös ibland. Gör jag nu rätt? Särskilt om man kanske är en lite större kyrka och det kanske är flera kalkar. Mm. Och, och så ska oh, okay, vad är det? Jag vet inte ens om de här grejerna heter. Som jag Nej, säger ja. liksom fatet och duken ja, ja, och jag sånt. Jag, jag vet jag inte vad inte det... är. Jag lär mig alla de svåra orden. Eh, och det gäller i alla livet övrigt också. Ja. Svåra ord lär jag mig inte. Men... Eh, eh, Gör jag nu rätt står jag ibland när jag mm. tänker där. Särskilt när de har de här fina silverkalkarna och det. Och, och vilket, vilket är det som ska vara först? Och ska duken vara inne i den, i den här? Och, och, och den här lilla plattan, ska, vad ska den vara nu då? Mm. Och så blir det liksom... Så blir det ett hinder liksom för... Verkligen. Ja. Och den här kvällen så var det liksom ett lerkärl. Ja. Och det var bröd i en korg. Ja, precis. Och det var liksom det som de... De hade ätit tillsammans väldigt många gånger. Ja. De var liksom bekväma med det. Det var liksom inget... Förstår mig rätt när jag säger krusidulligt. Ja. Eller något liksom extravagant eller någonting. Så att de blev rädda för liksom ingången till gemenskapen. Utan det var ju som det brukade. Ja, precis. Ja, det var det här trygga. Måltiden var det liksom det, det det trygga. Ja, och det var inte en person som kanske heller där. Ledde det Nej. utan alla var där mm. tillsammans mm. och skickade runt brödet ja, och precis. allt vad det var mm. där de mot mm. och mm. Nej, Ja, precis. Jag tänker att I, i, ja, vi har, ibland tappar vi det där. Mm. Och människor vågar inte gå fram eller vill inte gå fram och ta nattvård av olika anledningar. Så ja. Hur, jag, jag, nu när du sa också det där med lerkärl så tänker jag på när, när vi ska ha det lite fint och det är högmässa mm. och sådär så tar vi ofta fram då silvergrejerna mm. och när vi har lite en kanske en enklare onsdagsmässa eller vad det kan vara så eller veckomässa så tar vi fram de här lergrejerna mm. jag tycker att egentligen borde väl alltså, kanske kan det vara ett sånt där om vi har lergrejerna på högmässan, kan det vara en sån sak som tar ner lite hinder? Mycket möjligt. Jag gillar, om jag ska vara helt är ärlig, så har jag alltid gillat lärkällan med. Jag också. Jag också. <laughs> Samtidigt som jag tänker, ja, men när jag har fest hemma så är klart att jag tar fram Alltså silverskedarna som jag har efter farmor. Alltså det finns mm. ju något större värde Eller så det finns ju något speciellt värde i att ta fram de där silverkalkarna som generationer har haft och så. Mm. Men rent, och, och det får ju vara en del i, i, i det heliga, tänker jag. Men, men rent symboliskt för nattvarden så är lechalet för mig mm. eh, som diakon i alla fall eh, det bästa. Just för att det tar ner. Och det blir liksom, det blir den här enklare, mer naturliga gemenskapen som alla kan känna sig mm. bekväma med kanske, eller hemma i. Mm, jag håller med. Jag håller med allt det du säger. Men det, blir lite, vad ska jag säga, det blir kanske lite för högtidligt, om du förstår vad jag menar. Ja. Eh, samtidigt ibland så på påsknatsmässan eller julnatsmässan, men då kanske man vill ta fram det här det allra vackraste man har, precis som man har gjort på sin egen middag några liksom, timmar innan. Eh, men... men eh, Annars så gillar jag det här, det här enkla mer. Mm. För jag tänker att det har mer med betydelsen. Den där enkla gemenskapen, ja. naturliga inbjudande, inga krav. Ingen... Och just det där, hur jag måste förhålla mig. Både, både vi som dukar och, och den som tar emot. Mm. så mm. Mm. Eller hur? ja Och vi är olika som människor där. Absolut. Tänker jag För en del är det inte alls ett hinder Nej. med det fina, och vackra. Och, och det kan, det kan ju också, det tänker jag, våra bakgrunder där mm. vi kommer ifrån mm. också att, det, att om man inte är van vid också det här fina. Och, eller det kanske ja. du är. Ja. Jag, vet inte. Ja. Nej, jag vet inte, alltså det, jag uppväxte där, det fick jag inte ta emot nattuvarlen som barn, så att där var det ja, liksom hindret i det. Ja. Så. Men jag, jag är uppvuxen. I, I en kyrklig kontext alltså en frikyrklig miljö där när, det, när jag också, man fick ju inte då det var ju efter dopet så mm. fick man det var ju ord eftersom det var vuxen eller mm. vuxendop, vi var ju barn de flesta av oss som döptes men så var det ju liksom det var ju ett väldigt, väldigt stor grej då att mm. oh nu är det nattvart mm. men då skickades för det första var det hönökaka, bröder. <laughs> och, och så var det ju vanlig druvsaft. Liksom, mm. Vanlig sån som många har nu också. Ju. Men eh, för när alkohol kunde man ju inte ha. Och jag, jag tycker det ska vara alkoholfritt eh, nu också Absolut. i Svenska kyrkan. Men i alla fall då så eh, skickades det var en jättestor församling. Massor av medlemmar. Och väldigt många som kom på gudstjänsterna på söndagarna. Och då skickades brödet och vinet runt mm. till alla. Så alla drack djur samma. Så torkar man av efter sig och så skickade det till i bänkarna så mm. och brödet. Det kan jag tycka är ganska... Det är också lite starkt och lite fint. Men det gör vi inte så mycket i, i svenska kyrkan. Nej. Vad hade hänt om vi hade gjort det? skickat runt brödet i bänkarna? väldigt många hade nog varit väldigt obekväma med det. Men det finns en väldigt fin symbolik i det. Ja. Vi gör så på våra personalmässor. Jag tycker det är jättefint. Mm. Vi har gjort det eller jag har varit med om att göra det i konfirmandsammanhang också faktiskt. Det blir väldigt förnittrigt i början. Men efter några gånger så, så har de liksom kommit in i det. Och jag tycker ja. det blir väldigt gemenskapsskapande också. Att man ger varandra. Mm. Inbjuder varandra till en speciell samhörighet på något sätt och att eh, förstå mig rätt nu, nu som präst och teolog det behöver inte vara större än så på något mm, sätt precis. än att ungdomar också ger varandra den liksom Guds inbjudan till, till gemenskap mm. det kan ju gå via dem också givetvis ja precis för det tar bort jag, jag också såklart är med alltså också brukar göra det i de mindre sammanhangen mm, mm. Jag tycker det är väldigt fint ja eh... För det, det känns lite som att vi blir kommer lite närmare rent hur det kanske var då det här mm. att eh, vi delar till varandra. Det är inte en som delade ut. Nej, eller två. Jesus gick inte runt. Nej, nej precis. precis Samtidigt ja, alltså, allting är ju både och. Absolut, eller hur? Ja. Eh, och inte antingen eller utan både och. Och när jag firar högmässa här eller leder, är med och leder högmässorna här i Sankt Peter mm. i Malmö som är ju väldigt storslagen och där är du, det det liksom de stora fina silverkalkerna mm. och allt sånt samtidigt där så känner jag mig ändå ganska trygg och bekväm um, och då jag blir också väldigt berörd när jag står där framme och människor kommer fram mm. Och tar emot. Någon gång vet jag att jag blev så oerhört, det blir så oerhört starkt för mig. Så det var nästan så här. Jag fick verkligen koncentrera mig på att nu liksom göra det jag skulle göra. För då kommer människor fram. Mm. Först en, eftersom det ligger mitt i city. Många fina, flådiga lägenheter mm. runt omkring. Så kommer någon som man märker har det väl ställt, mm. luktar en god så här, parfym mm. inte för mycket utan alldeles lagom och med, med fina eh, manikurerade fingrar heter det va och, och vackra smycken och, och sådär och, och, och väldigt fin eh, till det yttre och också till inre såklart. Men, och nästa som kommer, då är den en som man känner har nog sovit i någon port i natt, luktar kiss mm. och jättefint skitiga fingrar och en andedräkt som heter Duga. Mm. Och nästa som kommer fram så är det någon som kommer sitt lilla barn. Och, alltså det är så, alltså då det är så himla starkt. Mm. Det är ju så fint. Och att då som präst får stå där framme och möta alla. Precis. Då när ja. jag har det gående bordet. Ja. Jag får räcka brödet mm. till liksom alla. Det är också väldigt mm. väldigt starkt. Mm. Det är som du säger, det är ett både och ja. eh, och det är det som är så fint med, med nattvartsgemenskapen tänker jag att, att det är att den rymmer båda uttrycken också mm. det här eh, vad man ska säga storslagna som det kan vara i petri till exempel och det här mindre sammanhanget med lerkärlet och så mm. ja. och det var en jättefin bild det, det du gav där att, att alla är inbjudna till den här gemenskapen och jag tänker att det var ju så den kvällen också så det blir ju verkligen en, en bild in. Mm. Alltså bilden som, som ges i Markus evangeliet lyfter du vi in i det du sa precis nu, vilka som kommer fram. Mm. Och, och ta emot nattvarden Precis, sig. trots att det var de fina mm. <laughs> silverkalkarna och allt det här med de här dukarna och mm. allt, vad ska den här servetten ligga och så. Mm. så. Mm. Och, och jag tänker också om, om vi som står där framme, du är också med ibland mm. i ja, det. Um, utdelandet och dukandet och så. Om om vi också visar att det är okej, att det blir lite som det blir. Mm. Det gör ingenting om den där duken hänger lite snett. Nej. Eller den här som man hänger över sen. Nej, den som har olika färger. Ni ser ja. oboden. Oh, lär mig aldrig. Nej. Jag, inte jag brukar se på pastiden. Jag brukar hälla vinet i kalken och så brukar jag ställa den vinkannan. Men jag lär mig aldrig vilken sida prästen vill ha den på sig. Men, det brukar alltid ja. bli massa förflyttningar ja. på det som jag har ordnat med att flytta alltid till ja, ett annat ställe. Och, precis, och jag, jag tänker att det får det vara. Ja, för det är väl också vara den prästen är bekväm med. Men ja, det är tycker, det också. Men, men jag tänker att det, blir liksom, ja. det också visar att nej, men hon vet inte. Nej, men det spelar ingen roll. Så. Precis, precis. Ja. intressant är att prata om nattvard. För det här är ju, tycker jag, nu har ju vi ganska lik åsikter mm. men ibland krockar du ju verkligen mm. upplever jag eh, så där att eh, ja men vad gör man med det konsekrerade brödet och vinet ja, efteråt ja. alltså mycket, och, och, och måste man ha den här lilla duken, måste allting stå på den för i vissa kyrkor har man ju inte den duken för det är redan en duk på altaret ja, ja, precis. Liksom. och mycket det här som från början var en praktisk grej har blivit liksom fått en teologisk betydelse mm. och, och där är det ju ibland väldigt äh, ja äh, känsligt mm. för många eller för oss alla kanske. För att det kan väcka väldigt stor... Det kan bli konflikter mm. helt enkelt. På en grej som faktiskt bara ska vara... Men titta här. Jesus och lärjungarna. Och säkert, jag tänker att det också var fler som var här. Ja, det var det säkert. De som ägde huset och så där, men Ja, säkert några kvinnor med som ja, Absolut, utnämnat, som inte omnämnda. Ja. Men jag tänkte på en sak också. Apropå sådana här grejer. En, en av dina lite äldre dekon, kollegor, mm. Vi har jobbat tillsammans med församling mm. innan. Precis. Och hon sa en gång lite försiktigt sådär, när, när vi haft, det var vecko, en veckomässa vi hade och så sa hon, ja, sen när ni så här, präster eller om det är, vakt, nej, vaktmäster har med, men ni präster, när ni tar bort eh, brödet och vinet det som blir över så så kanske man kan tänka lite på hur, hur man gör. Och jag bara, ja, hur, hur, hur tänker du? Ja, alltså... Man behöver kanske inte så här plocka på och här går man med sina papper och så salmbok och så försöker man balansera brödet och vinet på mm. det och gå ut med utan faktiskt kanske ta bara brödet och vinet och först gå med det. Mm. För in, inte att jag, jag tar inte illa vid mig eller så, men det kan vara någon som känner att såhär, oh men hur hur hanterar du brödet och vinet efteråt? Mm. Och då jag tänkte mycket på det jag, jag, jag tog absolut inte illa vid mig för hon är så fin och sa det på ett sånt sätt som gjorde liksom att att jag började tänka till att att faktiskt hantera också gåvorna på ett liksom värdigt mm, eller mm, jag förstår ja för att det kan vara någon. Så här går jag och balanserar. Och, och sen så stannar jag upp och pratar med någon. Och så kanske jag ställer ifrån mig det där bara på en mm. bänk. För nu blir mm. jobbigt att bära. Mm. Och, så, och där står brödet. Någon precis har precis suttit med sin rumpa. Mm. Och, mm. Alltså att. Eh, det är genom så små och enkla medel. Vi kan bara. Jag går ut med det här först. Ställer det där. Och sen så mm. kan jag ta mina papper. och Jag ja. tänker att det är alltid bra att reflektera över. Över vad vi gör ja. Så generellt men liksom sådana i, i, i vår kyrka. Det vi kanske gör inte äh, slentässigt eller, eller just för att det, saker och ting ska gå snabbare. Dels för, för andra skull men kanske också för vår egen. På något sätt. Mm. Vad gör det med oss mm. när vi först har tänkt något väldigt stort och heligt om det här, och sen på något sätt reducerar mm. samma sak till någonting, någonting mindre. Mm. Precis. Men du mm. Anledningen till att vi pratar också om de här texterna idag Är ju också din ja, men Att du är diakon mm. För att det är ju en speciell dag för diakoner Som du sa här också inledningsvis Vad va är det liksom Vad i skär Känner du som diakon Är det viktigaste Det är Den symbolik Eller det är det... Det sätt som Jesus visar eh, hur han bemöter lärjungarna när han tvättar deras fötter, det är att eh, återkomma ofta till det. Alla fick vara med på något sätt. Ja, det sa du sa också det här. Också ja, i ja precis. Jag tycker det, jag tycker det är en, en, en viktig ingång till att bjuda in till gemenskapare olika mötesplatser. Eh, att alla får vara med eh, och att Jesus kommer ur ett underfrån perspektiv. Han, han behövde de facto rent bokstavligen vara lägre än larvingarna när han skulle tvätta deras fötter. Han såg upp mot dem och de fick möta hans blick uppifrån. De som kanske annars aldrig hade fått möta en blick så väldigt starkt fick göra det den gången. Så jag brukar alltid tänka på det där att möta människor faktiskt också Underifrån rent fysiskt. Att inte. Och det jag tänker att det är som viktig grej för oss alla mm. Att inte titta ner på en annan människa, vare sig billigt eller, eller bokstavligt. Det är, en, det är en bild där. Men jag återkommer nästan alltid till där: alla fick vara med. Mm. Ingen stängdes ute. Mm. Och det är ju liksom hela hela kyrkan inte bara mm. liksom den utan hela. Ja, precis. Sjärtorsdagen är ju väldigt speciell. Ja. Jag tycker det är den bästa dagen på hela kyrkåret. Ja, det är en fantastisk, fantastisk gudstjänst ja. ja. Det här när vi klär av. Det tänker jag också är... Nu visserligen nu står det ju här. Att jag tänkte, det var när du läste det nu så var det några ord jag hakar upp mig på som jag inte har tänkt på innan. Ehm... Um, de pratar om salen. Att där hittar ni ett stort rum på övervåningen. Mm. Eh, gå in till staden. Eh, var är mästaren frågar och var är salen där jag kan äta påskmåltiden mm. och ett stort rum? Mm. Eh, så på någon, jag får en liten bild av att det kanske var lite fint där de är. Mm. Jag vet inte, men det Nej. kan ju <laughs> vara... Vi liksom lever i ett annat perspektiv. När vi tänker en sal, mm. så tänker vi: å en stor festsal, mm. kanske. Men mm. det här kanske bara var ett lite större rum. Eh, men just det här avklädandet mm. av altaret och allting är ju så starkt mm. och nersläckande. Precis. Ja, där på något sätt känns, och, och, och sen går de in. Till, sen går de till ett liksom. Eller sen kommer också den. Sen, kom, sen börjar det på natten. Mm. Det är, det, då känner jag då nästan så här vibrerade. Mm. Ja. Och då också tänker jag att vi skalar av allt. Alltså vi tar bort allt som stör, kanske med, Och så bara lägger vissa lägger ju en törner här på. Mm. Eller en del har kanske något annat. En gång var jag med om att jag är en präst Dels så stod vi och sjöng den här Stanna här och vaka med mig Under tiden att altaret kläddes av Och sen tog vi av oss våra liturgiska kläder också Och det blev också otroligt starkt mm. Att göra det Och så släckte kyrkan Och sen jobbade vi på, på minasmässan Och då låg våra liturgiska kläder där framme och så fick vi liksom börja med då mm. att klä på oss igen och det blev alltså för mig som vigdiakon så blev det väldigt starkt, jag var med i ner i, i det här eftertänksamma på något sätt mm. blev väldigt mycket eh, sårbar människa på något sätt och sen blev jag också eh, upplyft mm. Mm, jag vet inte vad kan för konstigt förklarat men, nej, men det är Ja men det är men liksom på något sätt att, ja, men vi, att där var Gud mm. i det allra mänskliga mm. precis och där är Gud med oss mm. när vi är där mm. också mm. och vi får bli alltså vi är värdiga som människor ändå precis. även i det bäcksvärda ja. vi får ropa min Gud, ja. min Gud varför har mm. du övergivit dig, mm. mig mm. <laughs> dig, mig, alltså för det gjorde ju till och med Jesus Precis. när han hängde där på korset. Ähm. Och det här att inte upprätthålla någon, någon fasad. För mig blev faktiskt avklädd att mina liturgiska kläder blev något sätt att jag släppte en viss fasad. Alltså det låter ja, ju inte just. klokt. Men, men, men det blev för mig, där och då blev det väldigt tydligt. Mm. Att jag blev väldigt mycket sårbar äh, människa. Mm. Precis som jag tänker att Jesus sen blev den natten. Äh, Mm, Ibland behöver man sådana där väldigt påtagliga eh, händelser för att riktigt mm. förstå. Mm. Ja. Förstå genom att känna det in, liksom, in i varje cell på något sätt. Ja, precis det att ordet tar kropp mm. som är så viktigt mm. för oss för att, vi, för, att det ska, alltså för att vi ska kunna vara ärliga och äkta precis. som kyrka och som arbetar i kyrkan. Mm ja Så sköthorsten kan ju kanske hjälpa oss lite när vi känner att det kanske är därför vi gillar sköthorsten så mycket. Ja, <laughs> kanske det. Den gör för någonting den, med oss. ja Vi får verkligen, för, för det känner, alltså verkligen där oh, just det. Mm. Det är nu det börjar. Mm. Alltså vi får på, varje år, vi får påminna oss mm. igen och igen och igen. Det är det här som är det viktiga. Mm. som det, säger. det får krypa in i varje cell. och Jag får bli liksom människa. Mm. Gud har inga krav med Nej. att jag ska vara någon superpräst eller superdiakon som ska liksom fixa allt det är bara jag själv och mm. kanske en annan chef som ställer de <laughs> Precis. kraven Precis. att man ska vara på ett visst sätt eller klara allting eller. Ja. och som du säger att Jesus liksom satte sig i ögonhöjden eller till mm. och med under mm. och mötte den där blicken Precis. Mm. det får nog bli de sista orden tror jag